Як, до речі, ця думка не спала мені на думку? Та Лаурі Байдуже. Вона не переживе недомовленості. Нічого. Я вип'ю. Послухаю, подякую. Тіла немає. Будуть шукати. Ми можемо бути вільні. Керівничка полегшено зітхає. Неприємності минулись. Скільки їх? Таких марків уже було. Раніше просили політичного притулку. Тепер воліють хоч втопитись далеко від батьківщини. А у ну, принципі, шило на мило. Лаура під білі ручки затягує мене в номер. По дорозі я встигаю переморгнутися з негром. Він повинен мене пам'ятати. Але його алібі мені ні до чого. Я з ним. Марк з Лаурою. З Лаурою... Вгодованою, дебелою, доброю бабою, з жінкою. Так краще. Лаура приносить стратегічний запас горілки. А все одно, через два дні їдемо, гуляємо. А він дівчину вбив, знаєш? Лаура й дивиться на двері. Правильно, а раптом? Та чула байки, я й справді чула. Чутками, плітками не детально, мені не треба. А як же ж ти з ним? Лаура осудливо хитає головою. Бачиш, а він дівчину вбив, пуста розмова, ти права, пуста, байки. «Пробач мені, чи як там, ну він тобі навіть не чоловік, я, я просто втішила!» Лаура зітхає. Раз, ще раз, згадує. «Мені не цікаво. Я терплю її як алібі, бо не знаю мови і нічого не хочу пояснювати. У кімнаті м'яко шумить кондиціонер. Добре шлунок потребує похмілля. Мозок просить порожнечі. Поступово я виконую вимоги свого організму. Мені шкода. Знову нічого не вийшло. Маркові, зрештою, теж байдуже кого любити. Але так чи інакше, завдання партії виконано. Я дзвоню до Ігоря Львовича. Лаура з жахом зиркає на мій гаманець, який ось ось стане порожнім. «Ігор Львовичу, вітаю вас! Марк пропав. Мабуть, втопився. Точні дані отримати неможливо. Ви раді?» «Лаура думає, що я головою поїхала. Поїхала якраз не я. Нормально все. Я киваю і посміхаюсь. Слухавка вперто мовчить. «У тебе все гаразд?» – здається Ігор Через силу вимовляє слова. Так, дякую. Наш договір залишається в силі. Завтра прилетить Като. Зустрінь її. Слово Като здається мені таким м'яким і нагадує живіт Лаури. Ігорю Львовичу, ви поміняли орієнтацію? Ну, в розумінні мрію. Мені справді цікаво. З нас усіх можна зробити кумедну програму. «Події тижня. Хроніка. Факти. Коментарі». «У ролі хроніка я». «Можеш не зустрічати», – відрізає він. «Невже у вас в Аравії партнери?» «Ні за що не повірю». «Я нахабні від заздрощів». «Ти знаєш, Катю, – говорить він спокійно, – «я зрозумів, що всі люди...» які невдало пожартували на цю тему, закінчують так само, як Марк. Зрозуміло? Зустріну. А гроші вона привезе вдома. Ігор кладе трубку. Мені сумно. Не дають натішитись навіть трупом Марка. Ну чому я не та Катя? Тому що для того, щоб так кохати, треба бути багатою а щоб продавати – бідною. У мене психологія революціонерки. Я розумнішою.